38. Велике возз'єднання сумнівно загиблих Дзвін зі своєю свитою знайшли прихисток у тих самих печерах, які заселили сибілянти. Ці сибілянти тепер щиро розкаювалися, падаючи ницю у його присутності і заявляючи, що недостойні навіть повзати біля його ніг. Зазвичай він не приймав такого гіперболізованого обожнювання, але враховуючи, що саме зробили ці люди – всі зібрані ними життя, повзання було значно слабшим покаранням, ніж вони заслуговували. Шторм, звісно, нагадував йому, що покарання було не його методом. Виправлення має проходити за допомогою відокремлення людини від її помилок і попередніх учинків. Доки розкаяння є щирим і людина готова прийняти покарання, немає сенсу для страждань. Та Грейсон все одно був не проти побачити їх пиками у каженячому лейні. Навернені на бік добра, тоністи прикрасили грот максимально щедро, наскільки було можливо. З обеленими і подушками, і благали сказати, чим іще вони могли б прислужитися. «Це місце не гірше за будь-яке інше, щоб почекати», – сказав Грейсон у шторм. «Не гірше за будь-яке інше?» – перепитав Грейсон. «Я усвідомлюю, що ти не маєш нюху, але тут жахливо смердить». «Мої хімічні сенсори значно точніші, ніж людський нюх», – нагадав йому шторм. А м'як, що виділяється з екскрементів-каженів, не перевищує рівня людської терпимості. «Ти казав чекати. Чекати на що?» – запитав Грейсон. «Гостя. Це все, що сказав Шторм. Може, ти хоч скажеш мені, хто це?» «Ні, не можу». Саме так Грейсон зрозумів, що його навідає жнець. Але враховуючи збільшення неприїздня до тоністів, чому Шторм буде радий такому гостю? Може, в цитаделі жінців Субсахари знайшли їхні сховок і хотіли добитися від сибілянтів справедливості? Але якщо так, то чому шторм не наполягав на подорожі, як було тоді в клойстері, коли ворогом був жнець Морісон? Скільки б він тієї ночі не крутився, це не допомогло навіть на крок наблизитися до здогадки, хто це міг бути. Не хвилюйся, ніжно сказав йому в темряві шторм. Я тут, і ти будеш у безпеці. Жниця Анастасія мала сумніви з приводу цього так званого «святого». Їй були потрібні докази, що Шторм справді з ним розмовляв. Не лише свідчення, і справжні беззаперечні докази. Навіть у підлітковому віці Сітра спершу мала побачити, щоб повірити. Цей дзвін, ймовірно, був харизматичним шарлатаном, шахраєм, який заради власних егоїстичних цілей користувався довірливістю людей, кажучи їм те, що вони хотіли почути, стаючи тим, ким вони хотіли, щоб він був. Вона хотіла в це вірити це турбувало не так, як ідея, що Шторм обрав Тоністів як посередників у спілкуванні з людством. Логічно, що Шторм буде підтримувати одну точку зв'язку з людством, але Тоніст, оскільки Шторм не помилявся, то в нього мала бути хороша причина. Але поки їй подобалося думати, що дзвін був шахраєм. Вони прямували до негостинного субсахарського лісу, густої безжалісної сплутаної діброви з тернистим підліском. Нова мандія Анастасії постійно об щось чіплялася, гілля колола її крізь тканину, викликаючи сверблячку, доки вони пробиралися до печери, де мав перебувати дзвін. Коли вони нарешті наблизилися до печери, їх зустріли тоністи, які стояли на варті. «Не чиніть спротиву!» – заговорив Посуела, але Анастасії було непросто розслабитися, знаючи, хто ці люди. Тоністи не мали зброї, але вони міцно тримали оборону. Анастасія розглядала їхнє обличчя. «Може, цей кинув танкаменіна на землю?» Може, цей ж бурнув жінця бабу в багаття? Вона могла заклястися, що в них були знайомі обличчя, але це могла бути і гра, і її уяви. Посеяла на полі, щоб вони залишили свою зброю. Тепер вона усвідомила, що це було не лише для того, щоб її не конфіскували, а також, щоб Анастасія не піддалася своїй люті. Кожна її частинка хотіла помститися, але вона з цим боролася. Вона мала повсякчас нагадувати собі, що справжні жінці, високоповажні жінці, ніколи не збирались зі злості. Але якщо хоч хтось із них підніме зброю, вона піде у відрив, використовуючи проти них всі свої найсмертоносніші прийоми бокатору і безжалісно ламаючи шиї і хребти. «Ми просимо про аудієнцію із дзвоном», – мовив Пусуелло. Анастасія вже збиралася зауважити, що члени цієї секти не мають язиків, але на її здивування один з тоністів відповів. «Дзвін всі два роки тому піднявся на дві октави», – мовив він. «Він із вами лише в мезах гармонії». Посила було не стримати. «Ми чули дещо інше», – сказав він, а тоді додав. «Ми тут не для того, щоб його зібрати, а для нашої спільної вигоди». Тоністи ще кілька миті їх порозглядали. Серйозні вирази обличчя, від яких аж віяло недовірою. Тоді знову озвався той самий тоніст. «Ідіть за нами! Він на вас отікував!» Анастасію це роздратувала на стількох рівнях, що їй не порахувати. І якщо він їх чекав, то чому тоніст заперечив, що він тут був? І невже він справді їх чекав чи цей лакий сказав так лише, щоб дзвін видавався більш загадковим і всезнаючим? Вона вже зневажала цього чоловіка за завісою навіть до зустрічі з ним. Тоністи повели їх уперед. І хоча Анастасія не висмикувалася з їхньої хватки, вона дала їм можливість це обдумати. «Краще б вам мене відпустити, якщо хочете зберегти свої руки». Тоністи взагалі не послабили хватки. «Мої руки відростуть, як відбулося з язиком», – сказав один із них. «Примудрий дзвін повернув нам на синоніти». «Добре з його боку», – мовила Анастасія. «Принаймні, він не повний імбецил». Посуяла застережливо на неї зиркнув, і Анастасія вирішила, що Мовченка стане кращим варіантом поведінки, бо жодні її слова не покращать зараз ситуації. Процесія зупинилася перед входом до печери, зяючою трикутною пащею. Саме тут їх представлять дзвону. Але навіть до появи дзвона перша особа, яка вийшла з печери, дала Анастасії зрозуміти, що ця поїздка точно варта ціни допуску. Коли жнець Морісон почув, що перед входом до печери делегація женців, то був упевнений, що по нього нарешті прийшли з Північноамериканської цитаделі женців. Годдерт напевно дізнався, що він живий, і надіслав у нього цю команду. Він думав про втечу, але з печери був лише один вихід. Окрім того, він був уже не тим чоловіком, як тоді, коли вперше почав слугувати Дзвону. Той молодший жнець врятувався б за рахунок інших, але цей жнець Морісон сміливо постане перед своїм ворогом, до кінця захищаючи Дзвона, як і обіцяв. Він, як і завжди, вийшов першим, щоб оцінити рівень небезпеки і загалом залякати. Але зупинився якраз біля виходу в печери, коли побачив знайому бірізову мантію. Мантію, яку він вважав більше ніколи не побачить. Жниця Анастасія була так само ошелешена. «Ти?» – озвалася вона. «Ні», – бухнув Моррісон. «Не я. Тобто так, це я, але я не дзвін». Зникла будь-яка надія на рішуче мовчазне зделякування. Тепер він був здатен лише затинатися, мов дурник. Саме так він завжди почувався, коло Анастасії. «Що ти взагалі тут робиш?» – запитала вона. Він почав пояснювати, але усвідомив, що наразі це занадто довга історія. Окрім того, він був певен, що її історія була кращою. За кілька митій тому до них приєднався інший жнець із її оточення, а мазанієць, судячи з барви його мантії. «Тобто ви хочете сказати, що знайомі?» Але перш ніж хтось із них зміг відповісти позаду Моррісона, вийшов Мендоза, стукаючи його по плечу. «Моррісона, ти як зазвичай затуляєш шлях!» – пробурмотів він, узагалі не почувши розмови. Моррісон відійшов і дозволив вийти вікарію. І щойно Мендоза побачив Анастасію, він зацепенів, збитий з бандилику не менше за Моррісона. Хоча в нього дико забігали очі, йому вдалося змовчати. Тепер вони стояли з обох боків входу в печеру в своїх звичних позиціях. Тоді поміж них із печери з'явився дзвін. Він одразу зупинився, точно як Морісон і Мендоза, витріщаючись так, як напевно не мав би робити святи. Гаразд, мовила жниця Анастасія. Тепер я знаю, що збожеволіла. Грейсон знав, що шторм, напевно, не як насолоджувався цим моментом. Він міг бачити, що на сусідніх деревах крутилися камери, досліджуючи вирази обличчя усіх присутніх, обертаючись туди-сюди, щоб з кожного кута побачити цю абсурдну сценку. Він же міг, принаймні, натякнути, що він побачиться не просто з кимось знайомим, але з тією особою, яка у певному сенсі була відповідальна за дивний напрямок, яким пішло його життя. Він, звісно ж, не міг сказати йому прямо, але міг вдатися до натяків і дозволити самому прийти до висновку. Але і з іншого боку, навіть маючи тисячу натяків, він би все одно вийшов на цю зустріч, нічого не уявляючи. Він вирішив надарувати шторму задоволення бачити його з виріченими очима і з відвіслою щелепою. Тож, коли Анастасія припустила, що втратила глузд, він сказав максимально байдуже. «Ендура піднімається, Всі радійте!» «Ендура не піднялася», – мовила жниця. «Лише я». Він ще якусь мить утримував свій формальний вираз обличчя, а далі не зміг. Почав шкіритися. «То ти справді жива! Я був непевен, що ті ефіри були справжні!» «І ви теж одне одного знаєте?» – заговорив омазанійський жнець. «У попередньому житті», – сказала Анастасія. Тоді почав сміятися інший її супутник. «Ну, хіба ж це не чудово? Велике возз'єднання сумнівно загиблих!» Грейсон затримав на умовнику свою увагу. В ньому було щось принадне. Чи в ній? Намагаючись відновити бодай якусь пристойність, Мендоза відкашлявся, трохи набуднючився і заговорив своїм найкращим сценічним голосом. Його дзвінкий дзвін! Вітаю всіх вас і надає вам аудієнцію!» проголосив він. «Приватну аудієнцію!» – тихо підказав Грейсон. – Приватну аудієнцію! – повторив Мендоза. Але навіть не думав піти. «Тобто – Тобто? – сказав Грейсон. – Лише між мною та жницею Анастасією. Мендоза повернувся до нього з панікою в погляді. – Не думаю, що це мудро. Принаймні, візьміть для захисту Моррісона. Але Моррісон негайно підняв руки, здаючись. – Мене сюди не вплутайте. Я не піду протижниць Анастасії. Камери шторму заджищали, і Грейсон міг заприсягтися, що це звучало, наче електронний сміх. «Заведи решту всередину», – мовив Грейсон, – «і дай щось попоїсти. Вони, напевно, помирають з голоду». Він повернувся до туністів навколо них, які стали свідками цього дивного, але важливого воз'єднання. «Все гаразд», – сказав він їм. А тоді повернувся до Анастасії. «Прогуляємося». І вони удвох пішли в ліс. «Прогуляємося», – сказала Анастасія, коли їх вже ніхто не чув. «Справді? Ти не міг бути більш претензійним». Це частина вистави, відповів їй Грейсон. То ти визнаєш, що це вистава? Частина з пророком так, але те, що я не лихочинець, правда. Шторм справді зі мною говорить, він їй іронічно посміхнувся. Може, це моя нагорода, що я тоді врятував твоє життя і дозволив збити себе твоїм авто? Це було не моє авто, зауважила Анастасія. Воно не належало жониці кюрі. Я просто вчилася ним керувати. І це теж добре. Якби ти була кращою водійкою і не збила мене, то від усіх нас залишився б лише попіл. Зауважив він. Отож, це означає, що жниця Кюрі теж жива. Анастасія защемила в серці від необхідності вголос сказати правду. Вона сумнівалася, що їй хоч колись стане легше. Марія загинула, переконавшись, що мене згодом зможуть відродити. Відродити, мовив Грейсон. Це пояснює, чому ти не виглядаєш навіть на день старшого, ніж три роки тому. Вона пильно на нього подивилася. Він справді виглядав інакше, і справа була не лише в одязі. Його підборіддя здавалося трохи густрішим, хода впевненішою, а його погляд був таким прямим, що аж агресивний. Він гарно вжився у цю роль, точно як і вона у свою. Останнє, що я чула, це що ти відмовився від організованого мною прихистку в Амазонії, то натомість ти залишався з тоністами. Його погляд, здається, став навіть різкішим. Він був неосудливий, але з глибоким розумінням, ніби у самого шторму. Переховуватися у тоністів було твоєю пропозицією, чи ти про це забула? Ні, я пам'ятаю, сказала вона йому. Але я ніколи не думала, що ти залишишся. Я уявити не могла, що ти станеш їхнім пророком. Вона оглянула його у Не можу вирішити, чи ти виглядаєш смеховинно, чи по-королівськи. Все разом, сказав їй він. Фокус полягає в тому, щоб переконати людей, що цей дивакуватий образ робить мене незвичайним. Але ж ти все про це знаєш, хіба не так? Анастасія мала визнати, що він був правий. Світ ставиться до вас інакше, бо вважає, що ви інакше, коли ви носите манті «Доки ти сам це віриш», – сказала вона йому. «Коли я все це знімаю, то все одно залишаюся Грейсоном Толівером». «А коли я залишаюся без цієї мантії, то я й досі Сітра Теранова». На це він широко усміхнувся. «Я дотепер не знав твого справжнього імені. Сітра. Мені подобається». Почувши, як він промовляє її ім'я, вона зітхнула від раптового спалаху ностальгії. Туги за минулим. «Мене вже небагато людей можуть так називати». Він тужливо на неї поглянув. Кумедно. Але мені раніше завжди було непросто з тобою розмовляти, а тепер це простіше, ніж розмова з будь ким іншим. Гадаю, ми стали досить схожими. Вона на це розсміялася. Не тому, що це кумедно, а тому, що правда. Решта світу вважала їх обох символами, невиразним світлом, що веде їх у темряві. Тепер вона розуміла, чому стародавні люди перетворювали своїх героїв на сюзір'я. Ти не розповіла мені, чому хотіла потрапити на аудіянцю до дзвона? Жнець посуяла, гадаю, що тобі відоме безпечне місце, де нас не знайде Годард. Мовила Анастасія. «Ну, якщо шторму відоме таке місце, то мені він не сказав. Але він багато чого мені не каже». «Все гаразд. Посела просто хоче мене захистити, але я не хочу переховуватися». «А чого ти хочеш?» «Чого вона хотіла?» Сітра Терранова хотіла зняти свою мантію, знайти рідних і сперечатися з братом через якісь дрібниці. Але жниця Анастасія нічого цього не приймала. «Я хочу скинути Годарда». Мені вдалося довести, що він перебував на Марсі в період катастрофи, але його перебування там не доводить, що він винен. Він вижив на Марсі, а ще він вижив на ендурі. Підозріло, але не викривально. Отож бо. саме тому я маю знайти ще до кого, сказала Анастасія. Ти колись чув про жінця Аліґ'єрі? Після обіду того дня посуяло мав їх залишити. Його верховна клинкиня викликала його назад до Амазоні. Тарсіла надає мені значну свободу дії, особливо коли моя авантюра з рятувальною операцією призвела до твоєї появи, розповів Анастасії він. Але коли пішла чутка, що саме ти привезла до субсахари нашого товариша-артиста, вона зажадала мого повернення, щоб нас не звинуватили у змові з тоністами, він зітхнув. Ми надзвичайно толерантний регіон, але після атаки на палац Сенкаменіна до тоністів починають прохолодніше ставитися навіть найбільш толерантні регіони, а наша верховна клинкиня не хоче поруганої репутації. В печері позаду них пройшло кілька туністів. Вони вклонилися, шанобливо говорячи ваші честі, деякі з них ще ковтали слова, оскільки це був перший тиждень з їхніми новими язиками. Було складно повірити, що це були ті самі жорстокі схиблені сибілянти, які вбили Тенкаменіна. Грейсон, тобто дзвін, змінив їх і відвернув від того жахливого краю їхньої власної людяності. Анастасія не могла їх пробачити, але знайшла можливість із ними співіснувати. «Люди – це посудини!» Філософський сказав їй Джеррі: "Вони отримують те, що в них належить". І Грейсон вочевидь спорожнив їх, знову наповнивши чимось значно приємнішим. Посила попрощався біля входу в печеру. "Це місце ізольоване, і якщо Дзвін справді перебуває під захистом шторму, ти будеш із ним у безпеці. Це не зовсім прихисток, якого я шукав, але хто знає, чи те місце взагалі існує. Це все вилами по воді. Я сподіваюся, що Дзвін допоможе мені знайти Алігері. Непевний, що він взагалі ще живий". Зажурився Пусой. Він був старезний, коли я був учнем, а як тобі відомо, я вже давно не юнак. Він розсміявся і обійняв її. Це було приємно, по-байківськи. Доки вона не опинилася в його обіймах, то не підозрювала їй, як їй цього не вистачало. Це знову викликало в неї спогади про родину. Вона не намагалася зв'язатися з ними після свого відродження, бо Пусеела порадив цього не робити. Може, вони колись зустрінуться, чи, можливо, вона їх більше ніколи не побачить? Хай там як, в неї попереду було аж занадто багато роботи, щоб навіть думати про це. «Попрощайся за мене з капітаном Соберанісом», – сказав Пуссуело. «Я так розумію, Джері залишається тут». «За вашим наказом», – мовила Анастасія. Пуссуело повів бровою. «Я ніколи не віддавав такого наказу. Джеріко робить те, що заманеться. Те, що наш добрий капітан відмовився від моря і обрав стати твоїм захисником, багато про тебе говорить». Він ще раз її обійняв. «Бережи себе, мео Анджо». Тоді він повернувся і пішов у напрямку свого транспорту, що чекав на Галявині. Художник Езра, якого Пусуело вирішив звільнити, вирішив намалювати мурал в одній з більших печер. Йому здалося, що це може стати майбутнім місцем поклоніння туністів, якщо в майбутньому взагалі існуватимуть туністи, і що цю печеру безкінечно аналізуватимуть прийдешні вчені. Він додав кілька дивакуватих елементів, лише щоб їх заплутати. Танцюючий ведмідь і хлопчик і циферблат на 11 годин, без четвірки. Що таке життя, якщо ти не можеш плутати майбутнє? Він запитав у дзвона, чи той його пам'ятав, і Грейсон відповів, що так. Це була наполовину правда. Грейсон пам'ятав аудієнцію з Езрою, бо вона також стала для Грейсона поворотною точкою. Тоді він уперше дав власну пораду, а не просто говорив за Шторм. Але він взагалі не пам'ятав обличчя Езри. О, причудові обмеження біологічного мозку, тужливо заговорив Шторм. Надзвичайна можливість звільнятися від непотрібного замість того, щоб кожну річ додавати в обтяжливий компендіум. Шторм називав селективну пам'ять людей «дар забуття». Грейсон забув багато речей, які хотів би пам'ятати. Більшість подій з дитинства, будь-які приємні спогади з батьками, також були речі, які він пам'ятав, але мріяв забути, як от вираз обличчя П'юріті, коли її зібрав Жнець Костянтин. Він знав, що «дар забуття» тепер став прокляттям для Анастасії, бо світ, здається, забув жін але Шторм його не забув. Аліґєрі був там, у обтяжливому компендіумі людської історії. Дістатися до тієї інформації була проблема. Шторм мовчав упродовж цієї розмови з Анастасією. Тоді, коли повернулася до печери, щоб приєднатися до своїх товаришів, він нарешті заговорив. «Я у жоден спосіб не можу допомогти Анастасії знайти того чоловіка, якого вона шукає». «Але ти таки знаєш, де його можна знайти, чи не так?» «Так, але передати їй його місце розташування було би порушенням». «А мені ти можеш сказати?» «Я б міг, але якщо ти їй скажеш, то я буду змушений визнати тебе лихочинцем. І де ми тоді опинимося?» Грейсон зітхнув. «Має бути якийсь обхідний шлях». «Обхідні шляхи?» Шторм використовував його в такій якості, коли той був наїмним агентом Німба. І якщо подумати, то він пригадав, що вчив про офіційний обхідний шлях на одному зі своїх перших предметів у академії, перш ніж його виключили. Це був вид ритуалістичної практики, котру агенти Німба використовували, щоб спілкуватися з жінцями, не порушуючи закону. Це називалося тріалогом. Це включало професійного посередника, добре обізнаного в державних протоколах і протоколах жінців. В тому, що було дозволено говорити, а що ні. Грейсон усвідомив, що вони потребували посередника. У своїй особистій печері, де постелили килими і розвішали губелени, на одній із численних розкинених подушок навпроти Джеріко Собераніса сидів дзвін. Грейсон вирішив, що вони з Соберанісом були приблизно одного віку. Це, звісно, якщо капітан рятувальної команди не виходив на нову фінішну пряму. Але Грейсон так не думав. Молодий капітан не видавався кимось, хто так далеко відкодить свій вік. Та все ж у ньому було щось благородне. Не зовсім мудрість, але суєтність. Грейсон об'їхав увесь світ, але так мало бачив його крізь свій захисний кокон, що він почувався, наче взагалі ніде набував. Але Джеріко Собераніс справді бачив світ, і що важливіше, знав світ. Це було варте поваги. Жниця Анастасія пояснила, чому ви мене покликали, мовив Собераніс. Як це працюватиме ваша. Як вони вас називають? Ваша двінкості, відреагував Грейсон. Точно, ваша дзвінкосте. Самовдоволено усміхнувся Собераніс. дайте це кумено? Самовдоволена усмішка залишилася на обличчі капітана рятувальника. «Це ви таке вигадали? Ні, мій головний вікарі. Йому би в рекламі працювати. А він і працював. Розмова сповільнилася. Не дивно. Все це було цілковито штучно і вимушено, але мало відбутися. Скажіть щось, звернувся до капітана рятувальників Грисен. Що саме я маю сказати? Немає значення, про що говорити. Нам просто необхідно розмовляти, тоді я поставлю шторму питання щодо розмови. І? І він відповість. Джеріко знову усміхнувся. Пустотливо і в якийсь дивний спосіб принадно. Тоді грав шахи, де всі фігури є невидимі. Якщо вам так підходить, мовив Грейсон. Цілком. Джеріко якусь мить обдумав тему їх розмови, а тоді сказав те, чого Грейсон не очікував. Ми маємо дещо спільне. І що ж це може бути? Ми обидвоє пожертвували своїми життями заради жниці Анастасії. Грейсон знизав плечима. Це було лише тимчасово. Все одно для такого вчинку необхідна сміливість зважитися на неяби, який крок у невідоме. Не особливо. Люди щодня ляпаються. Так, але жоден із нас не належить до такого типу людей. Самотужки тимчасово себе вбити суперечить самому нашому їству. Не всі вдалися до нашого вибору. Саме тому я точно знаю, що ви не просто те, у що вбираєтеся. Собиранність знову усміхнувся, цього разу щиро. Чесно. Грейсон ніколи не зустрічав когось із такою кількістю типів посмішок. Кожна була надзвичайно красномовна. «Дякую», – мовив Грейсон. Напевно, наше спільне захоплення жницею Анастасією справді нас е, деяким чином поєднує». Він почекав, чи скаже хоч щось «Шторм», але той не сказав. Він чекав, поки його запитають. Грейсон і досі не знав, що саме питати. «Я сподіваюся, це не образа», – заговорив він. «Але я не певен, як маю звертатися до вас. Пане чи панянку Собераніс?» Капітан рятувальників мих цьому гладів в печеру і помітно знітився. Я трохи гублюся. Я надзвичайно рідко опиняюся в місці, де не можу бачити неба. А чому це має значення? Напевне, немає. Та я завжди на вулиці чи навмисно біля вікна або люка, але тут, в печері... Грейсон усе одно не розумів, і капітан лише трішки роздратувався. Я ніколи не зрозумію, чому ви, здвоєні, так прив'язуєтеся до своїх убиралень. Чому має бути важливо, має людина яєчніки чи яєчка? Чи те і інше. «Немає», – трохи збентежився Грейсон. «Тобто це має значення для деяких речей. Хіба не так?» «Це ви мені скажіть?» Грейсон зрозумів, що не міг повідвернутися від того погляду. «Можливо, це не так важливо, як я гадав?» Він не хотів робити з цього питання. Але це нічого не змінило, бо Джеріко не давав йому відповіді. «Чому б вам просто не називати мене Джері? Тоді нам не доведеться турбуватися з приводу деталей». «Гаразд, тоді, Джері, давайте починати!» «Мені здавалося, що ми вже почали. Зараз мій хід?» Джеррі вдав, що рухає вперед уявну шахову фігуру, а тоді сказав. «Мені дуже подобаються ваші очі. Я розумію, як вони можуть переконати людину слідувати за вами». «Не думаю, що до цього якось причетні мої очі. Ви будете здивовані». Грейсон запхав свій наушник глибше ухо. «Шторми мої очі сприяють тому, що люди слідують за мною?» «Так, буває», – відповів Шторм. «Вони можуть допомагати, коли більше нічого не діє». Грейсон відчув, що мумоволі зашарівся. Джеріс теж читав і відреагував новим варіантом усмішки. «То шторм зі мною погоджується?» «Можливо». Грейсон розпочав усе це, вважаючи, що сам контролюватиме розмову. Але це точно було не так. Однак він теж починав широко усміхатися, хоча був упевнений, що мав лише один тип широкої усмішки, і вона виглядала неймовірно тупо. «Розкажіть мені про Мадагаскар», – попросив він, переводячи з себе увагу. При згадці про дім поведінка Джері нагайно змінилася. «Мій регіон просто прекрасний. Гори, пляжі, ліси. Люди добрі, ніжні і прихильно до всіх ставляться. Варто побачити антетонарів у нашу столицю і те, як сонце освічує пагорби під час заходу». «Шторме», – мовив Грейсон, – «розкажи мені щось цікаве про антетонаріву». Шторм говорив, а Грейсон слухав. «Що він сказав?» – поцікавився Джері. <гум> «Він сказав, що найвища будівля Вантантана 309 метрів 67 сантиметрів за заввишки, і має точно таку ж висоту, що іще чотири будівлі у світі, аж до міліметра». Джері дещо розчаровано відхилився назад. «Це найцікавіше, що він міг знайти? А якщо до палісандрових дерев навколо озера Аносі чи королівських гробниць?» Але Грейсон підняв руку, щоб зупинити Джері і якусь мить подумати. Шторм ніколи нічого просто так не казав. Фокус полягав у тому, щоб прочитати його думки». Шторма, мені цікаво, а де ті інші чотири будівлі? Одна в Чилійсько-Аргентинському регіоні, сказав той. Друга в Британії, третя в Ізраїбії, а четверта в Новій Зеландії. Грейсон розповів це Джері, який все одно не виглядав враженим. Мені доводилося бувати в усіх цих регіонах, але, гадаю, вдома завжди найкраще. То ви бували в усіх регіонах світу? запитав Грейсон. У всіх, де є узбережжя, була відповідь Джері. У мене відразу до території, які не мають виходу до моря. І тоді шторм запропонував просте і очевидне пояснення, яким поділився Грейсон. Шторм каже, що ви, напевно, найбільше почуваєтеся як удома в тих регіонах, де є острів чи архіпелах приблизно одного розміру з Мадагаскаром. Грейсон трошки повернув голову. Звичка, яка з'явилася в нього під час розмови зі штормом в присутності інших. Шторми, а які це можуть бути регіони? Але шторм мовчав. Грейсон вишкірився. «Нічого? А це означає, що ми до чогось наближаємося?» «Ті, що можу пригадати одразу. Британія, Карібія, регіон світланкового сонця, Нова Зеландія та Незії». «Цікаво», – відреагував Грейсон. «Що?» «Британія та Нова Зеландія згадувалися в цій розмові вже двічі». Шторм знову відреагував на це мовчанко. «Мені починає подобатися ця гра», – мовив Джеррі. Грейсон не міг заперечувати, що почувався так само. «У якому регіоні хотіли би жити ви?» – поцікавився Джеррі, Якби мали вибір жити будь-де у світі? Це було значуще питання, і, можливо, Джері це було відомо, бо такий вибір мали всі інші у світі. Будь-хто міг жити будь-де, але для Грейсона це було не так реальним місцем, як станом душі. Я хочу жити там, де ніхто мене не знає. Але ніхто вас справді не знає. Вони знають дзвони, але не вас. От, наприклад, я. Мені навіть ім'я ваше невідоме. Я Грейсон. Джері подарував йому тепло, мов мадагаскарський сорт – усмішку. «Привіт, Грейсони!» Це просте привітання, здавалося, водночас його розтопило і заморозило. Мадагаскарці славилися своїм шармом, можливо, це і все. А може й ні. Він зрозумів, що має проаналізувати це пізніше. «От я ніколи не хочу знаходитися далеко від моря», – говорив Джері. «Шторме», – сказав Грейсон, – «що ти про це думаєш?» І Шторм сказав. У кожному регіоні є місто чи містечко, що знаходиться найдалі від моря. Мені видається, що капітан не захоче жити в жодному з цих місць. Але, — мовив Грейсон, — якби там росли палісандрові дерева, як на тому Мадагаскарському озері, можливо, Джеррі було б там затишно, як удома. Можливо, — відреагував Шторм. І тоді Грейсон вдався до виверту, якого не чекав співрозмовник, але Шторм, звісно ж, цього чекав, давно чекав. Скажи мені, Шторме, «А в яких регіонах ростуть палісандрові дерева?» «Хоча вони найкраще виживають у теплому кліматі, але наразі ростуть майже в кожному регіоні. Їхній багаряний цвіт полюбляють по всьому світу». «Так», – провадив Грейсон, – «але чи можеш ти надати мені список, скажімо, чотирьох місць, де їх можна знайти?» «Звісно, Грейсоне. Палісандрові дерева можна знайти у Західній Африці, Істмусі, Нижніх Гімалаях і навіть ботанічних садах Британії». Джері аж молоїло від цікавості. Що там? Що сказав шторм? Шах і мат. сказав Грейсон і вишкірився до Джері найбезглуздішою усмішкою. Ми шукаємо містечко в британському регіоні, що знаходиться якнайдалі від моря. Саме там ми знайдемо женця Алєрі, розповів Анастасії Грейсон. Ти певен? Так, напевне, виправився він. Можливо. Анастасія це обдумала, але тоді знову поглянула на Грейсона. Ти сказав ми? Грейсон кивнув. «Я поїду з тобою». Це було найбільш спонтанне рішення Грейсона за багато років. І це було приємно. Більш ніж приємно. Це надавало відчуття свободи. «Грейсон, я не певна, що це хороша ідея, сказала Анастасія. Але його було вже не стримати. «Я дзвін, а дзвін їде куди забажає», – мовив Грейсон. «Окрім того, я хочу бути присутнім там, коли жниця Анастасія змінить світ». Шторм усе одно мовчав. Він не намагався якось на нього вплинути не припускав, що це було не зовсім правильним рішенням, чи, можливо, він не коментував, би це стосувалося жанця. Шторм знову звернувся до нього лише коли Грейсон залишився на самоті. Однак це не стосувалося їхнього пункту призначення. Розмова пішла цілковито в іншому напрямку. «Я відчув фізіологічну зміну в тобі під час вашої розмови з капітаном рятувальників», – заговорив Шторм. «А чому це тебе обходить?» – гаркнув Грейсон. «Це було просто спостереження», – спокійно провадив Шторм. Скільки років вивчаючи людську природу, хіба ти не знаєш, коли втручаєшся в моє особисте життя? Я знаю. І я також знаю, коли ти хочеш, щоб втрутилися в твоє особисте життя. Шторм, як завжди, мав рацію. І це роздражнило Грейсона. Він хотів про це поговорити, обдумати це. Але говорити він, звісно ж, міг лише зі Штормом. «Я вважаю, що вона на тебе вплинула», – впровадив той. «Вона? А хіба не нахабне називати Джері вона?» «Зовсім ні». «Немо над печерою чисте і не зірками». Тоді Шторм пояснив Грейсону, як Джерріс приймали стать таке ж мінливе поняття, як вітер, і таке ж відкоплине, як хмари. «Це поетично», – мовив Грейсон. «Але непрактично. Хто ми такі, щоб судити ці речі?» – відреагував Шторм. Окрім того, людське серце не часто буває практичним. А оце вже звучить як осуд. Якраз навпаки. Я жадаю розкоші бути непрактичним. Це б додало... Текстури моєму існуванню. Лише пізніше, коли Грейсон вийняв свій навушник і лежав у ліжку, він усвідомив, чому його розмова з капітаном водночас здавалася такою привабливою і тривожною. Привіт, Грейсоне, сказала Джеррі. В цьому не було нічого дивного, але це було відлунням чогось глибшого. Саме ці слова, саме цей тон голосу, використав шторм, коли знову почав з ним розмовляти. Від марсіанської колонії ще до мого народження залишився лише радіоактивний кратер, але ті з вас, кому близько сотні років, напевне пам'ятають громадське обурення. Після Місяця, а потім і Марса, людям здавалося, що колонізація просто була занадто небезпечною. Люди виступили проти ідеї позаземних поселень. Чи краще сказати, їх проти цього налаштували завдяки голосним і свавільним джерелам новин. Найбільшим було One Globe Media. Колись ви чули про них? Ні? Це тому, що їх більше не існує. Вони існували лише для однієї мети щоб сколихнути громадську думку, щоб рішення шторму припинити всі спроби колонізації космосу видавалося реакцією на публічний резонанс, а не відповіддю на неодноразові атаки женців на ці самі спроби. А щоб підсипати солі на рану, один із ключових жінців, відповідальних за катастрофи, швидко піднімався кар'єрними щаблями Мідмериканської цитадили женців. Навіть обраний ними історичний покровитель був прихованою насмішкою доктор Роберт Годдард. Вчений в галузі ракетобудування, який зробив реальним полі до космос. Але шторм ще не здався. Було вирішено востаннє спробувати встановити нашу присутність поза межами Землі. Не місячна чи планетна колонія, а орбітальна, ближче додому. Простіше встановити безпосередній нагляд. Не варто бути вченим у галузі ракетобудування, щоб загадатися, що трапилося далі.